І немає, крім Божої милості, ніякого суто нашого людського способу перемінити той посмертний стан. В цьому криється вся суть смертоносного спокусництва. На війні, а в мирний час, при демонізованих закладах. З війни я зберігся, а тут попав до мережі невоєнного душогубства, хоч на півдорозі вирвався, але не як автор старовинної поеми. Від трьох побивчих звірів бо той був проваджений мудрецем від старосвітськости. Не так я. На середині віку, втягнутий гордою своболою супутника, я поплутався в нетрях чертовізованої спокуси. Від нічної подорожі, коли вів нещасний віолончельний майстер, що його похоронене тут, подіює розпусний і пропекельний заклад. Туди ми з ним допропастилися. Плив погибелі простилається як дим від пожежі на середобудовності в Адянній глибочині і досягає сюди до моєї особи теж. Але заприсягаюся. Існує просвіт Вселенський. Я вірю. Існує від руки Білого Спасителя, чию постать ми щойно відвідали. Не можу пояснити, Апеле, не існує. Пригадаймо сказану істину. Що неможливе в людей, те можливе в Бога. Стоїмо перед нашою неможливістю, але втримаймо надію. Як здійсниться, я не знаю. Ви, як я переконуюся, з природи філософ. Тут вам мова. Тримайтеся в своїй надії, попереджуючи в радивне стріха, і стежте, як при неможливості для людей вона здійсниться з незбагненною перехідністю. Тільки одно від вас – не схитнутись. Але я сам слабію думкою перед згаданою невідомістю. Що станеться між зборогованими, коли враз будуть підведені з смертного тліну і праху? Маю здогад, що правда невиразний, бо то через сон... Так, через сон. Чудно мені. Як тут сон втає ключ. Здавна цікавлюся, пекучо, що криє він собі. Всі маємо його а не розімкнути його затвори, хоч майже третину часу там пробуваємо. «Що сон?» – роздумливо вимовляє нестріха. «Я бачу, як мою тінь на перепливній течійності річки. відблиски від сонця врозмагітнюють її, а одночасно перебіжать відбитки від літучих птиць. Пропливуть повтори примхливо мінених хмар» і колихаються перекинуті відображення від дерев і кущів протилежного берега. Несподівано через струми перепливає всохла галузка чи зірваний з корінців надводний квіт. Часом сколихнеться черга плюскотливих хвиль від човна, що в нім прогулюються залюблені, і їхні відмальованки світнуться через мою тінь. То мій сон. Моя тінь серед тіней життя. Він дарована позичка з посмертності. Як треба уявляти її? Чому позичка? до знаходжує Олег. А тому позичка, що подивіться, Нестриха повів рукою по обширу кладовища. Скрізь під поверхнею трав'яною мерці, більшістю, як самі скелети. Душі всіх десь, на незнаному полі, туди покладаються їх душі разом з предками. Чи там вони мертві? О, ні. Нам різко словами господніми вказано, вони живі, не вмирають при мертвих тілах, але забрані в інше життя для більшості, мов сон. Тому позначено, що Бог Авраама, Ісаака, і Якова Бог живих, їх там прикладених до правоців. Так, живих, але як живих? В чим? Думається мені схоже до зерна в коморах, що його зготовлено в процес яровизації. Тут, на землі, сноспроможність душі піддана під тілесні впливи, скажімо, від гострого харчотравлення і подібної всячини. Але там, від того вільна, в незнаний розгорт видивства. Душі сприймають інші впливи. Здогадуюся, впливи від ангелів-охоронників. Вони там навіюють сновидіння – повчатися з них, як ми тут, з романів і поем, що розповідають про долю земних співмешканців і своїми впливами роблять нас кращими. Говорю про чисті твори, чесних, віруючих авторів,